Стівен Кінг Куджа. Сонце нарешті зайшло за будинок. Духовка, на яку перетворилася машина третенів, почала помалу охолоджуватись. Подув, хоч невеликий вітерець, і тед із вдячністю підставив йому обличчя. Принаймні, зараз він почувався краще, ніж весь цей день. Узагалі, все, що відбувалося дотепер, здавалося суцільним кошмарним сном. Він пам'ятав його лише уривками. Іноді він ішов гидь. Просто залишав машину і йшов гидь. Це тет пам'ятав. Він їхав верхи на коні. Їхав широким полем, на якому гралися кролики. Як у тому мультику, на який його водила мама з татом. Це було в Черівній лампі у Гриштані. У кінці поля був ставок, а в ставку плавали качки. Вони були дуже хороші. Тет із ними бавився. Там було краще, ніж із мамою, тому що в тому місці, де була мама, було чудовисько, що вилізло з його шафи. Біля ставка з качками чудовисько не було. Тедові там подобалося. Хоча він невиразно відчував, що коли залишатиметься біля ставка занадто довго, то може забути, як повернутися до пінта. Потім сіло сонце. Прохолодні тіла довкола були такі густі, що нагадували оксамит. Чудовисько більше на них не нападало. Листоноша так і не прийшов. Та тепер він міг принаймні спокійно відпочити. Найгірше мучила спрага. Ще ніколи в житті він так не хотів пити. Саме тому ставок із качками здавався таким привабливим. Там було мокро і повно зелені. «Сонечко, що ти казав?» Над ним схилилося мамине обличчя. Пити, проквакав він жаб'ячим голоском. «Мам, я дуже хочу пити!» Тед пригадав, як раніше завжди казав пипи -пи» замість пити. Та в дитячому таборі з нього всі сміялися і обзивали малюком. Так само, як сміялися з Ренді Говрінджера, коли він казав «смітанок» замість «сніданок». Тож тед почав говорити правильно, а забувши щоразу жорстоко себе вичитував. «Знаю, мамі теж хочеться пити». Закладаюся в тому будинку є вода. Ми не можемо піти туди, Любий, не зараз. Біля машини поганий собака. Де? Тет став на коліна, дивуючись із почуття легкості, яке повільно розпливалося в голові, немов левиха хвиля. Для підтримки він сперся долонями на приладову панель. Здавалося, що вони кріпляться до рук завдовжки з милю. Я його не бачу. Навіть власний голос здавався далекою луною. «Сядь назад, теде, ти...» Мама ще й щось говорила, і тед чув, як вона садовить його назад у крісло, але все це було десь далеко. Слова линули з далекої відстані. Між ним і мамою був сірий туман, такий самий, як сьогодні вранці, чи вчора, чи коли там тата поїхав у свою подорож» але попереду було світло, тож він залишив маму і попрямував туди. Туди, де качки. І качки, і ставок, і латаття. Мамин голос перетворювався на далеке монотонне цищання. Її обличчя таке гарне, таке велике і спокійне. Обличчя, що було завжди поряд і здавалося схожим на місяць, який іноді зазирав у вікно, коли тед пізно вночі вставав попісяти. Це обличчя стало сірим і втратило контури. Воно розтануло у сизму тумані. Її голос злився і лінивим ходінням джіл, занадто милих, щоб кусати, і із дзюрчанням води. Тед почав бавитися скачками. Донна задрімала, а коли прокинулася, тіні вже злилися одна з одною а останні відблиски світла на доріжці стали попелястими. Сутеніло. Минула доба, і знову настала ніч, а вони все ще залишилися тут. Неймовірно. Сонце сідало за обрій, кругле і багряне. Воно було схоже на вимучений у крові баскетбольний м'яч. Донна поворушила язиком. Слина, що перетворилася на в'язкий клей, неохочорічила, повертаючись до своєї нормальної консистенції. Горло ніби вистилили фланеллю. Донна уявила, як було б чудово зараз лягти вдома під садовою колонкою, відкрутити кран наповну, розтулити рота і дозволити рідині вливатися в неї крижаним водоспадом. Видіння було таким яскравим, що вона аж затремтіла і вкрилася розсипом гусячої шкіри. Від нього заболіла голова. «Собака й досі лежить біля машини!» Вона напружила зір, але, звісно, нічого не можна було сказати напевне. Єдине, що вона змогла розгледіти, це те, що його точно не було біля гаража. Донна натиснула на клаксон, та він видав лише один короткий іржавий ржавий сигнал. Нічого не трапилося. Пес міг бути завгодно. Вона провела пальцем по стріблястій тріщині, запитуючи себе, що сталося б, якби кучо вдарив по склу і ще кілька разів. Чи могло воно розбитися? Ще 24 години тому вона б у це не повірила, та зараз уже не була така певна. Донна знову подивилася на двері, що вели на Ганну кемперів. Здавалося, відстань до них збільшилася. Це нагадало їй про явище, яке вони обговорювали в коледжі на лекціях із психології. Ідея Фікс, як називав його викладач, маленький манірний чоловічок із зубною щиточкою вусів. Коли ви потрапляєте на ескалатор, що рухається, то раптом усвідомлюєте, що вам дуже важко йти. Ідея так захопила донно, що врешті-решт вона відшукала у Блумінгдейлі ескалатор із написом «Не працює» і спустилася по ньому вниз. На своє ще більше захоплення вона виявила, що маленький манірний професор мав рацію. Ноги просто відмовлялися рухатись. Це наштовхнуло її на іншу думку – а як би зреагував мозок, якби сходи у твоєму будинку, коли ти на них ступиш, несподівано почали рухатися? Сама можливість такого змусила її розсміятися вголос. Та зараз уже не було так весело, якщо по правді було взагалі не весело. Двері ганку точно здавалися дальшими, собака тисне на мене психологічно. Донна спробувала відігнати думку ще перш ніж вона до кінця сформувалася, та потім здалася. Ситуація була занадто безнадійною, щоб дозволити собі розкіш прихати. Свідомо чи несвідомо куджо тиснув на неї психологічно, можливо використовуючи її власні ідеї фікс стосовно того, як улаштований цей світ. Але ситуація змінилася. Час плавних поїздок на ескалаторі минув, вони з тедом більше не могли просто нерухомо стояти на східцях і чекати, доки хтось запустить двигун. Правда полягала у тому, що собака взяв їх облого. Тед спить, якщо пес у гаражі можна спробувати зараз, а якщо він і далі біля машини або під нею. Їй пригадалася фраза, яку любив уживати батько, дивлячись по телевізору матчі американської професійної футбольної ліги. У таких випадках він майже завжди дудлив пиво і зазвичай з'їдав величезну тарілку холодних бобіїв, що залишалися від суботньої вечері. Тож до початку четвертої чверті кімната, у якій стояв телевізор, ставала непридатною для нормального земного життя. І навіть собака із винуватим виразом дезертира на морді вислизав геть. Цю фразу батько приберігав для особливо вдалих підкатів і перехоплень. «Ніби в кущах заліг», – вигукував батько. Фраза доводила маму до нестями, та на той час, коли Донна вже досягла підліткового віку, маму доводило до нестями майже все, що казав чи робив батько. Їй уявився куджу, що причаївся на гравії за машиною, підібгавши під себе задні лапи. Він не спить, налиті кров'ю очі незворушно прикуті до місця, де вона з'явиться, якщо надумає вийти із автомобіля і з боку водія. Він чекає на неї, сподіваючись, що вона виявиться настільки дурною, щоб вийти назовні. Він заліг у кущах і чатує. Ніби вмиваючись, вона терла обличчя швидкими нервовими рухами. У присмирковій синьовій зійшла вечірня зоря. Сонце на прощання заливало поля спокійним, але якимось надчерпленим жовтим світлом. Десь заспівала пташка. Стихла. Заспівала знову. Донна спіймала себе на думці, що бажання залишити машину і бігти до дверей – Уже далеко не таке палке, як було після обіду. Частково тому, що вона затримала, а коли прокинулась, уже не могла точно сказати, де зараз собака. Частково просто через те, що спека трохи відступала. Саме спека і бачення того, яких мук вона завдає тедві, були головними чинниками, що підстепували її до активних дій. Зараз у машині було доволі комфортно, і напівтримотний, напівнепритомний стан, у якому перебував дед, перейшов у справжній сон. Він спав спокійно, принаймні поки що. Та Донна боялася, що всі ці міркування другорядні. Основною причиною, чому вона й досі в машині було те, що психологічна готовність до дії досягла бікової фази і вже пішла на спад. Ще з тих часів, як вона вчилася пірнати у дитячому таборі в Тапевінго, Донна пам'ятала, що приходить такий момент, коли ти вперше підіймаєшся на платформу, і тоді мусиш або наважитися, або ганебно відступити, даючи шанс дівчині, що стоїть позаду тебе, спробувати свої сили. Під час уроків водіння завжди приходить день, коли ти нарешті змушений залишити безлюдні сільські дороги і починати їздити містом. Час. Час завжди приходить. Час пірнати, час їздити і час бігти до задніх дверей. Рано чи пізно собака якось себе видасть. Ситуація погана, це безперечно, але не катастрофічна. Найкращі моменти надходять циклами – Цього їм не розповідали на лекціях психології. Донна відчувала це інстинктивно. «Якщо ти здрейфив у понеділок, то в жодному законі не написано, що ти не можеш повернутися на платформу у вівторок. Можна...» Довелося неохоче визнати, що такі міркування нікуди не ходяться. Вона вже не така сильна, як учора ввечері. А до завтрашнього ранку стане ще слабшою і втратить ще більше вологи. Але найгіршим було не це. Вона просиділа майже не рухаючись, уже... скільки? У це неможливо було повірити, але минуло вже десь 28 годин. А якщо вона надто заклякла а якщо на півдорозі до Ганку її скрутить, і вона простягнеться на землі від спазмів у м'ясах ніг. У питаннях життя і смерті безжально говорив розум. Найкращий момент приходить тільки раз, раз і більш ніколи. Дихання і серцебиття прискорилося. Тіло збагнуло, що вона збирається робити раніше за свідомість. Донна спіймала себе на тому, що тогіше ж обмутує блузку навколо правої руки. Ліва вже лишала на ручці дверей. Тоді вона зрозуміла. Рішення не було свідомим і обдуманим. Раптом вона просто почала діяти. Побігти зараз, поки тет міцно спить і немає ризику, що він помчить за нею. Донна потягла ручку вгору. Долоня була слизька від поту. Затимувавши подих, вона прислухалася до будь-яких змін у довкіллі. Співала пташка. Більш нічого. Якщо він увігнув дверця та занадто сильно, вони навіть не відчиняться, подумала Донна. Тоді прийде хоч гірке, але полегшення. Тоді вона відкинеться на сидінні, знову переглядаючи усі можливості і намагаючись відшукати якусь залишену без уваги деталь у своїх розрахунках. І стане ще трохи слабшою, ще трохи повільнішою, ще більше страждатиме від спраги. Вона натиснула на двері, впираючись у них лівим плечем і поступово налягаючи всією вагою. Права рука під бавовняною блузкою вкрилася потом. Улак стиснувся так сильно, що аж заболіли пальці. Донна невиразно відчувала, як півмісяці нігтів впиваються у шкіру. Вона знов і знов уявляла, як розбиває скло біля замка, чула цвін скалок об підлоги, бачила, як тягнеться до клямки. Але дверця та пінто не відчинялися. Донна налягала сили, напружившись усім тілом, Жили на шиї напнулися, але двері не відчинялися. Вони ні з того, ні з сього двері відчинилися. Із жахливим хрескотом відлетіли вбік, і Донна ледь не приземлилася на всі чотири. Хотіла вхопитися за ручку, схибила, знову простягла руку. Коли врешті намацала, в голову зненацька закралася панічна впевненість, як вирок лікаря, що діагностував неоперабельний рак. Вона спромоглася відчинити двері, але тепер вони не зачиняться. Собака заскочить усередину і вб'є їх обох. Можливо, коли тет прокинеться, у нього буде ще хвилинка розгублення. Останній милосердна мить, коли він думатиме, що це сон а тоді Коджо вчепиться йому в горло. Дихання вилітало з горла шумними, здушеними ривками і було схоже на гарячу солому. Здавалося, вона бачить кожнісінький камінчик доріжки, але думати було важко. Думки металися у шаленому безладі. На передньому плані її свідомості ми хотіли образи із минулого. Це було схоже на кадри із якогось параду, прокручувані із такою швидкістю, що здавалося, ніби всі вершники разом із маршируючим оркестром і капельмейстром тікають із якогось чудернацького місця злочину. Подрібнювач відходів, що випльовує з мийки бритку зелену масу, забризкуючи нею усю стелю кухні. Їй п'ять років. Вона падає зі сходів і ламає зап'ястя. Одного дня, тільки перейшовши в середню школу, вона на другому уроці, алгебра, опускає очі і з невимовним жахом і соромом помічає на своїй блакитній полотняній спідниці плями крові. У неї почалися місячні. І як тепер, щоб ніхто не побачив, підвестися з місця, коли придзвонить дзвінок? Щоб ніхто не дізнався, що в Дони Роуз пішла менструація? Хлопець, із яким вона вперше цілувалася, і з відкритим ротом. Двайт Семсон. Вона тримає на руках новонародженого Теда. Потім його забрала медсестра. Вона хотіла сказати їй не робити цього. «Віддай, я з ним не закінчила». Саме такими були слова, що спали їй на думку, та Донна була заслабка, щоб розмовляти а потім це жахливе гучне хлюпання, із яким виходила плацента. «Я викидаю з себе систему підтримки його життєдіяльності», – подумала Донна і знепритомніла. Її батько, що плакав на вінчанні, і напився на бенкеті. Обличчя, голоси, кімнати, сцени, книжки – жах цього моменту. Думка – я помру. Із надлюдським зусиллям Донна змогла хоч трохи опанувати себе. Вчепившись в ручку обома руками, вона зі скаженою силою рвонула двері на себе. Вони з грибко там зачинилися. Знову донанув протестний скрейгіт пошкодженої кучу завіси. Від потужного звуку дед підскочив і пробурмотів щось у вісні. Безпомічно тремтячи всім тілом, Донна відхилилася на сидінні, і тихо заплакала. Гарячі сльози викочувалися з-під повік і текли по косі аж до вух. Щой ніколи в житті вона так не боялася, навіть тоді, коли маленькою ночами лежала у своїй кімнаті і їй здавалося, що довкола повно павуків. «Вона не може піти зараз, справді не може. Це просто немислимо. Вона повністю розбита». Нерви на межі зриву. Краще зачекати, зачекати кращої нагоди. Та вона не сміла допустити, щоб це стало ідеєю фікс. Нагоди кращої ніж ця не буде. Тед перебував не тут, і собаки теж тут не було. Це мусило бути правдою. Так стверджувала логіка. Той гучний скрегіт, коли вона відчиняла і зачиняла дверцята, і грюкіт, із яким вони затриснулися. Якби пес лежав за машиною, він би вже стрибнув, Він міг би бути в гаражі, та Донна знала, що шум чути там. Найімовірніше, він блукає десь далеко від будинку. Кращої нагоди, ніж зараз, не буде ніколи. І якщо вона боїться спробувати заради себе самої, то повинна зробити це заради Теда. Усі ці причини достатньо благородні. Та вирішальним аргументом стала картина того, як вона проникає у темний будинок кемберів, відчуває заспокійливу вагу телефону в руці. Донні вчувався власний спокійний і розважливий голос, коли вона розмовлятиме із помічником шерифа Бенермана. Потім вона покладе слухавку і піде на кухню випити склянку холодної води. Донна вдруге відчинила дверцята. Хоч цього разу вона була готова, скрегіт металу все одно змусив її скривитися. Вона в душі проклинала пса і сподівалася, що він уже здох від конвульсій і лежить десь обсаджений мухами. Кривлячись від болю, вона висунула затерплю ноги назовні. Торкнувшись кросівками гравію, вона помаленьку звелася на ноги під темним вечірнім небом. Десь поблизу заспівала пташка, прощебетала ноти і замовкла. Куджа почув, як дверцята відчинилися знову. Інстинкт підказував йому, що саме так і трапиться. Коли вони відчинилися вперше, він ледь не вибіг за машини та лежав увесь час у напівзабутті. Ледь не вибіг, щоб схопити жінку, яка завдала такого страшного болю його тілу й голові. Він мало не вибіг, та той же інстинкт звелів йому лежати тихо. «Жінка просто намагається тебе виманити», – підказав інстинкт, і, як виявилося, це була правда. Хвороба оточувала кучу щільним кільцем – продираючись у нервову систему, як розлютована степова пожежа, що огорнула його густим сизим димом і червонястими язиками низького полум'я. Невпинно і наполегливо руйнуючи усталені моделі мислення і поведінки, хвороба якимось чином загострила його хитрість. Куджо не сумнівався, що дістане і жінку, і хлопця. Вони були причиною його страждань. Через них йому судомило тіло і нестерпно боліла голова, наслідок неодноразових стрибків на машину. Сьогодні він двічі забув про жінку і хлопця, коли виходив у гараж через дірку, яку Джо Кембер вирізав для нього у дверях задньої кімнатки, де тримав свої рахунки. Він ходив на полото, яке лежало на межі володіння Кемберів. Обидва рази Куджо проходив доволі близько від порослого травою входу у вапнікову печеру, де вдень спали кажани. У болоті була вода, і він нестерпно хотів пити, але і вперше, і вдруге сам вигляд води довів його до шаленства. Куджо хотів випити воду, хотів убити воду, хотів скупатися в ній і справити в ній нужду. Він хотів засипати воду землею, покусати її і змусити стикти кров'ю. І вперше, і вдруге жахлива суміш цих почуттів проганяла його від води, змушуючи труситись і скавчати. І в усьому були винні жінка і хлопець. Він їх більше не залишить. Жодна людина у світі не бачила більш вірного і відданого своїй цілі пса. Він чекатиме, доки зможе до них дістатися. Якщо буде треба, він чекатиме до кінця світу. Чекатиме і чатуватиме. Найгіршою була жінка. Вона дивилася на нього, ніби кажучи, «Так, це я, це я зробила тебе хворим. Я змусила твоє тіло боліти. Я приготувала цю агонію саме для тебе». І тепер вона буде з тобою завжди. «Вбий її! Вбий!» – почувся звук. Він був тихий, але Кучо не міг його не почути. Його вуха тепер стали надприродно чутливими. Усе царство звуків тепер належало йому. Він чув і небесні дзвони, і хрипкий вереск пекла. У його божевіллі реальне і нереальне змішалися. М'яко зашурхотів і посипався дрібний гравій. кучо вперся задніми лапами в землю і став чекати, не звертаючи увагу на сечу, що стікала теплим болісним струмком. Він чекав, коли жінка з'явиться в полі зору. Щойно це трапиться, він її вб'є. На розтрощеному першому поверсі будинку Трентонів зазвонив телефон. Він продзеленчав шість разів, вісім, десять, потім перестав. Невдовзі після цього під їхні парадні двері із шелестом упав номер кол, і Білл Фрімен із поросиновим мішком через плече, насвистуючи, уже подалював вулицею на своєму раллі. У кімнаті Теда двері шафи були відчинені, і в повітрі стояв дикий, ні з чим не зрівнянний, сухий, майже ловинний запах. У Бостоні телефоністка питала Віка Трентона, чи не бажає він спробувати ще раз. «Ні, дякую, вже досить», – сказав Вік і поклав слухавку. Роджер знайшов 38-й канал, у якому транслювали «Матч Ред Сонг» з Канзас-Сіті і спостерігав розминку команд у самих трусах, умостившись на канапі із сендвічем і склянкою молока. «З усіх твоїх звичок, більшість із яких перебуває у діапазоні від відверто безсоромних до просто трохи огидних, мабуть найгірше – це їсти у спідньому», – зауважив вік. «Ви тільки послухайте цього хлопця», – м'яко сказав Роджер, звертаючись до порожньої кімнати у цілому. Йому 32 роки, а він і досі називає чоловічі труси з піднім. «А що в цьому поганого?» «Нічого, якщо ти й досі в літньому таборі для скаутів совенят. «Роджер, вночі я переріжу тобі горло», – радісно усміхаючись повідомив Вік. «Ти прокинешся, захлинаючись власною кров'ю!» «Ти шкодуватимеш, але буде вже надто пізно!» Він схопив половину Роджерового гарячого сендвіча із копченою яловичиною, завдавши йому чималої рани. «Це страшенно не зауважив Роджер, струшуючи крихти зі своїх голих волохадих рудей. «Що, Донни немає вдома?» «А, мабуть, поїхала з Тедом перехопити пару гамбергерів у крижаному смаку. Ох, як би я хотів бути там з ними, а не тут, у Бостоні!» «Ти тільки уяви!» – лукаво посміхнувся Роджер. «Завтра ввечері ми вже будемо у Великому Яблуку. Розпиватимемо коктейлі під годинником у Білдмарі!» «Нахер твій Білдмор і твій годинник!» – сказав Вік. Люди, які влітку залишають мен, щоб на тиждень поїхати у справах до Бостона чи Нью-Йорка, мабуть, зовсім звихнулися. «Приймається!» – відгукнувся Роджер. «Це повна дупа!» На екрані Боб Стенлі щосилу вкинув м'яч із-за розпочинаючи гру. «Непоганий сендвіч, Роджере!» – сказав Вік, подарувавши своєму напарникові переможну усмішку. Роджер підхопив тарілку і притиснув до грудей. «Подзвони, замов і собі такий, чортів злодюга!» «Який номер?» «Здається, 681, там написано». «Не хочеш на додачу трохи пива?» запитав Вік, знову підходячи до телефону. Роджер похитав головою. «Я випив забагато за обідом. У мене болить голова і проблеми зі шлунком». Завтра вранці, вже з мене ще й шоколадна поливка потече. Мені все швидше відкривається правда. Я вже не дитина, друже мій. Вік замовив гарячий сендвіч із копченою яловичиною на житньому хлібі і дві пляшки туборгу. Коли Вік поклав слухавку і поглянув на Роджера, той сидів, утупившись очима в екран. На солідному животику балансувала тарілка з сендвічем. Спершу Вік думав, що помилився, що це якась оптична ілюзія. Та ні, це таки сльози. Світло, що падало з кольорового екрана, відбивалося в них крихітними призмами. Якусь мить Вік стояв нерішуче, не знаючи, чи підійти до Роджера, чи сісти в іншому кутку, взяти газету і вдати, що нічого не бачив. Тоді Роджер поглянув на нього. Його обличчя тремтіло і було зовсім голим, вразливим і беззахисним, як личко Теда, коли він зашпорився на тротуарі або впав із гойдалки, побивши коліна. «Що мені робити, Віко?» – хрипко заговорив Роджер. «Що ти маєш? Ти знаєш, про що я кажу», – відповів Роджер. Народ на Фенвеї заплодував, коли бостонці відбили забіг на дві бази на завершення першого інінгу. «Прослабься, Роджере, тобі затія провалиться, і ти сам це знаєш», – промовив Роджер. «Усе це смердить, як лоток яєць, який на тиждень залишили на сонці. Наразі в цій маленькій грі ми виграємо. На нашому боці Роб Мартін, і втікач із притулку для літніх акторів теж на нашому боці». «Безсумніво, на наш бік стануть і люди із маркетингової компанії Саммерс, бо ми ж їх і годуємо. Як чудово! На нашому боці усі, крім тих, хто щось вирішує. Роджа, ще ж нічого не вирішено!» «Алтея навіть не розуміє, що поставлено на карту», – вів далі Роджер. «Що ж, це моя провина! Я боягу слова квочка, ко-ко-ко!» Але їй подобається, Бриджтон, Віку справді подобається. І дівчатка, вони подружилися із дітьми в школі і мають озеро влітку. Вони й не уявляють, яке лайно на них чекає. Так, це жахливо, я навіть не переконуватиму тебе в протилежному. А Донна знає, наскільки все погано. Здається, спочатку вона сприймала це просто як чийсь грандіозний злий жарт, але тепер до неї почало доходити, але в неї, на відміну від нас усіх, ніколи не лежала душа до мене. Так, спочатку не дуже, але тепер, гадаю, вона б за голову схопилася, якби довелося повернутися з Тедом до Нью-Йорка. Що мені робити? знову запитав Роджер. Я ж уже не хлопчик. «Тобі 32, а мені наступного місяця виповниться 41». «Як я маю чинити далі? Оббивати пороги зі своїм резюме?» Чи Волтер Томпсон збирається прийняти мене із відкритими обіймами?» Родже, дорогенький, я тримаю для тебе твоє старе місце. Працюєш 35 годин 5 днів на тиждень. Так він мені скаже». Вік лише хитав головою а його сіхочастка відчувала певну злість на Роджера. Раніше я просто скаженів. Добре, це і зараз мене бісить, але більше за все на світі мені страшно. Ночами я лежу в ліжку і намагаюся уявити, що буде потім і як воно буде. І не можу. Ти зараз дивишся на мене і думаєш «Роджер драматизує». «Тобі я ніколи не думав нічого такого», – урвав його вік, сподіваючись, що голос не пролунає внувато. «Не стверджуватиму, що ти брешеш», – сказав Роджер. «Але я працюю з тобою надто довго і досить добре вивчу твій спосіб мислення. Краще, ніж ти думаєш. Утім, я не звинувачую тебе за такі думки. Але існує велика різниця між тим, коли тобі 32, і тим, коли тобі 41. У цей проміжок часу людині псують чимало крові. «Послухай, але з цією ідеєю ми ще можемо поборотися. Що мені хочеться зробити, так це взяти з собою Клівленда з дві дюжини коробок малинової енергії», – сказав Роджер. «Коли вони навішують нам попід хвіст за всі смертні гріхи, я б змусив їх зігнутися і знайшов би місце, куди засунути всю ту кашу. Можеш мені повірити». Уявляю, Вік поплескав Роджера по плечу. "Що ти плануєш робити, якщо ми втратимо контракт?" спитав Роджер. Вік уже про це думав. Він розглянув ситуацію під усіма можливими кутами буде правдою сказати, що Вік узявся шукати вихід значно раніше, ніж Роджер взагалі змусив себе поглянути проблемі в обличчя. «Якщо Шарп відмовиться, я працюватиму більше, ніж будь-коли в житті. 30 годин на день, якщо буде потрібно. Якщо доведеться взятися за 60 дрібних нованглійських замовлень, щоб компенсувати гроші, які платив Шарп, я їх витягну». «Ми вбиваємо себе ні за що». «Можливо», – погодився Вік, – «але ми не підемо на дно з боєм, чи не так?» «Я підрахував, що коли Алтея піде на роботу, ми зможемо протриматися із цією іпотекою ще десь рік. Думаю, враховуючи теперішні відсоткові ставки, цього часу мало б вистачити, щоб продати будинок», – говорив Роджер. Голос його зірвався. Зненацька Вік відчув, як воно тримпить у нього прямо по підповерхнею губ. Уся та купа чорного, бридкого лайна, у яке примудрилася вляпатися Донна тільки тому, що їй конче треба було вдавати дев'ятнадцяти або двадцятирічного. У ньому ворухнувся якийсь глухий гнів Народжера, у якого вже п'ятнадцять років був щасливий непохитний шлюб. Народжера, якому зігрівала ліжко мила непретензійна Алтея. Вік здивувався, якби Алтея Брейкстоун, на думку, спала навіть сама ідея зрадити. Роджер навіть уявлення не мав, скільки всього може полетіти шкариберть одночасно. «Знаєш», – сказав Вік, – «у четвер вечірньою поштою я отримав записку». У двері різко постукали. «Це, мабуть, замовлення в номер», – сказав Роджер. Він узяв сорочку і витернею обличчя. Тепер, коли сліз більше не було, Вік зрозумів, що не зможе розповісти Роджерві. Може, тому що він усе-таки був правий. Дев'ять років, які розділяють 32 і 41, це справді велика різниця. Вік відчинив двері, щоб узяти своє пиво і сендвіч. Він так і не закінчив того, що збирався сказати, коли прийшов Кельнер. Роджер не питав. Він повернувся до своєї гри і до своїх проблем. Вік узявся за сендвіч і не вельми здивувався, виявивши, що апетит майже повністю зник. Погляд упав на телефон, і він усе ще з повним ротом знову спробував додзвонитися додому. Почекавши до десятого гудка, Вік поклав слухавко. Обличчя трохи насупилося. Було п'ять хвилин по восьмій. Минуло п'ять хвилин від часу, коли Тед зазвичай лягав спати. Мабуть, Донна когось зустріла, або в порожньому будинку їм стало сонно, і вони поїхали в гості. Урешті-решт не існувало такого закону, що Тед має бути в ліжку рівно о восьмій. Особливо, коли на вулиці ще так світло і стоїть така пекельна спека. Звісно, таке може бути. «Може, вони граються у парку, чекаючи, доки стане прохолодно, щоб можна було заснути?» «Правильно. А може, вона з кемпом?» «Це божевілля. Вона сказала, що все скінчилося, і він їй повірив. Справді повірив. Донна не обманювала. І ще вона не скачив в гречку, правда, чемпіони?» «Він намагався прогнати цю думку, але нічого не виходило». Щур був уже на волі, і тепер натхненно христиме його зсередини який час. Що вона робитиме з Тедом, якщо їй раптом стрілить у голову поїхати з кемпом? Де зараз перебувають усі троє? У якомусь мотелі між Каслроком і Балтимором? Не клей, дурня, Трентоне! Вони могли... Концерт! Ось де вони! Точно! Що вівторка по вечорах на парковій сцені відбувається концерт, іноді там грає гурт із середньої школи, іноді камерний оркестр, а іноді місцевий ректайм колектив, який називає себе рвані краї. Вони точно там насолоджуються прохолодою і слухають, як рвані краї тарабанять торгівця солодощами Джона Гарда, або землю Овітовано, або вона з кемпом. Вік спорожнив першу склянку і взявся за другого.